Salatu wa salamu ala Rasulë Muhammed wa ala alihi wa ashabih wa mën tebi ahum bi ihsan ila ju middin. Të gjitha falendërimet, lafdërimet, adhurimet tona i të kune Allahu të malnuar, në sëpache dhe bekimin të ti, qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, bi familënë ti, shokët dhe të gjitha ata që ndjekin këtë rukë dherin dit në fundë të ksebote. Shrikuet në ruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi edhe sondë, me lene Allah të manuar në takimin e radhës në emisionin tonë të, të drejtë për drejtë. Emisionin që kemi tituluar që nga filimi që ka thot feja dhe kemi vërduar më tuti me temat e ndryshme duku munduar që t'japim përgjigjen këtë pytet madhe për balë temeve të ndryshme që ka thot feja. Në emisionin e kaluar kemi bërë një prezentim të përgjithshëm dhe një hyrje një tem të madhe që ka të bëjmë e një muaj të madhe që tashme është duke trokit në dyër tona. është afruar në pragje tona, është shumë afer dhe nuk në ndajnë nga kuj muaj përvecë e disa ditë. Kjellë është për muajnë, Ramazan, dhe kam full në takim në kaluar duke përmendur se kemi qenë të angazhuar në temat në rrëshme, në debatet në rrëshme, në angazhimet të lojlojshme dhe kohë atash më është të i kthejemi temës e Ramazanit. Që angazhjime tona, praokupime tona, tema tona, debata tona, biseda tona, ndajet tona, meditime tona, të gjitha këto dhe shumë të tira shikua në ruar, të jenë në shërbim të pritjes e këti muaj. Të jenë në shërbim të pritjes dinjitoze të këti muaj të bekuar. Të jenë në shërbim të kalimit sa më të mirë, sa më të sukseshëm të këti muaj. Janë ditë të caktuara, ditë që kalojnë dhe shkojnë. Andaj nuk është e te e për të asë njëherë që t'ja kushtujmë këti muaj edhe disa javë që t'flasim për te para se t'vije këtë muaj. E lirëmë që kur vije këtë muaj duhet të flasim vëtëm për këtë muaj. Ka shumë tema që duhet të flasim për këtë muaj. Andajdua që disa nga këto tema të shrujzërastin të flasë për to parës e të vijë muaj Ramazan. Që pasaj kërë vijë këj muaj, të mirë i ma që i përket ati muaj, të mirë i ma që ka të bëj me kohën kërë flasim një. Si për shambu, të flitet për pregaditjen për muaj në Ramazan, do mështë me duhet të bëjt para muaj të Ramazan. Nuk është e kuptim që të flasim, Në muajin Ramazan apo një nat para muajit Ramazan të flasim se si do të më përgatitem, pasi kjo punë do të kryhet më herët. Gjithashtu të flasim për vlerat e këtij muaji për shembull, të flasim para muajit Ramazan. Veçoritë e këtij muaji para muajit Ramazan. Pse? Për shkak se njerëzit të informohen, datë do të shohin për vlerën e këtij muaji para se të vinë. Si kur vihet muaj Ramazan, atëherë të informojë popullat e muajit Ramazan. Nëse kanë kaluar disa ditë Nëse na vjen koqë të, të marim vetë disohemi, ta marrim veten kështu më radh, ta mund të kalon gjysma e muajit Ramazan dhe ne ende nuk kemi komunikuar si duhet me vlerat të veçuar të këtij muaji si i takon këtij muaj. Dajë sikundruar, në nëse so tema dha pse janë para muajit Ramazan, mendoj se duhet të trajtohen para se të vijë ky muaj. Dërso tema të tjera që do të kemi rasti inshallah të trajtojmë edhe gjatë muajit Ramazan, ato kan të bëjnë me ditët e muajit Ramazan. Temat e muajit trajtohen para se të vijë muaji. Temat e ditëve dhe ato që i përkasin agjëruesit gjatë agjërimit i tij, ato mund të trajtohen gjat ditëve të muajit Ramazan. Andaj për sot në këtë pjesë të parë do të mundohem që me lenin Allahu të asgjël të përmendë disa prej veçorive të këtij muaji. Pse ky muaj është kaq i rëndësishëm? Pse të kjo bisedë Pse tertë ligjrota për këtë muaj, a thua vallë, muajt e tjerë nuk kanë më rëndësi? A thua vallë, muajt e tjerë nuk kanë muaj që Zoti xhallal xhala lui ka bër kështu? Kush i ka, kush e ka ndar vitin në 12 muaj? Zoti xhallal wala. Kush na kush ka mësuar që këtë muaj i themi kështu, të të muajt i themi kështu? Kush na ka mësuar këtë? Allahu xhallal. Atë çfarë për çirin kokë i muaj? Çfarë bën këtë muaj më specifik? Pse duhet në këtë muaj të kemi më ndryshe? Pse kjoj mojë duhet të pritet më ndryshe? Pse kjoj mojë duhet kalot më ndryshe? Përdojim nga mojëtje. Pse? Kështë në tim që duhet të diskutojmë, të flasëm për këtë punë, të shojmë se qëfar veqërish ka kjoj mojë, që e bën, ka që të rëndësishme. Shëkuas në ruar, veqërit e këti mojën të shumë ta. Fakti që Allah e ka përzjedh këtë mojë, për dhisa në gjari e zhvillimet kanë pasë ndikim thellë në rënd të historisë. Përsa zhvillimet të satë, ja kanë ndru kohje në historisë. Përsa zhvillimet që kanë ndikuar në ndryshimin rënsur të konceptive të shumë të që, njerëzit i kanë pasë të ngulitur a me heret. Në këtë muaj, janë që rënjohës shumë koncepte, janë rënjuar shumë keqë kuptime, dhe janë vendosur konceptet të drejta. A në kjë muaj në thrat, që të rishikujmë konceptet tona, të rishikujmë kuptimet tona, mos valduat në këtë muaj, të që rënjohësim në një koncept të gabuar, të rënjohësim koncept të saktuar e kështu më rad, dhe të tjera të shumëta, që janë vler e këti muaj dhe veqëri e këti muaj, që do të klasim, insha Allah, në kodrat e këti emisioni. Veqëria e parë që mund të veqojt me të muaj Ramazan, apo që mund të fillojmë, bisedin, rrësajteme është se Allahu i manruar ka përgjellut që pikrishnë këtë muaj të zbret libret e ti. Allahu i manruar shikohet në ruar ku i deset për neve në gjitha aspekt të jetës tonë vëllahi në atë aspekt që Allah nuk kujdesit për neve, ne në atë aspekt shkatërohemi, rënohemi, dështojmë. Këtë qëfar mund të bëjmë ne me dopsin tonë? Në duhet në gjithë aspekt kujdesi Allah të aso qëllë. Aj kujdesit për funizimin tonë, por aj kujdesit edhe për mënyrën e pranimet e këti funizime, Madje dhe kërë e përdurim këtë funizim dhe ushtë qemete edhe të lau kujdesit, në kujdesit, lau gjellera për neve është i pazër në nësushëm, është, është i pandashëm për neve. Por fatë këtë se shumit se njerës dhe kuptojnë kujdes në lau të gjellë dhe nevojnë për kujdes, vetëm në disa aspektet se aktuara fizike dhe materiale. Nërsa aspektet tira, nuk e ndim këtë nevoj për fakta që nuk e ndim nevojën, nuk do të thëtë se nuk kemi nevoje para, dhe e dytën, nuk do të thëtë se nuk kemi duke dështuar nga ato aspekte, nuk kemi duke pësuar, nuk kemi duke udëmtuar nga ato aspekte, që nuk ja kemi besuar kujdesin, Allahu Gjallahu Ala, që edhe në këto aspekte të përfitojmë nga kujdesi, Allahu të zauqen. Allahu të bare, këtala, e ka kryo një rihun, dhe kujdesi për të qështë i kur që përmenda. Nga kujdesi Allahot për njërin është se Allahot ka përgjithur nga mesin njerëzve, njerëz që i ka dërguar të kë njerëzit. Allahot gjallavala këture njerëzve, këture të dërguarve, u ka dhenë mësimit saktuara, që ti mësoj njerëzit rrugën e drejt, të ha mësoj në uzimit, ti nëzirë njerëz nga erësirat në drejt. Dhe këj kujdesi, gjithë mund, ka ndodhë në muajnë Ramazan. Ka filluar në muajnë Ramazan. Flasë për libet të mëdha, që Zotë i Gjellewala u a ka zbitur njerëzve, të tësitë kanë qimë simet e Allahu të Zogjell dedikuar njerëzve. Katërin libet të mëdha që kanë zbritur në tokë, e kanë zbrit pasaj dhe fletur këtë shumë ta dedikuar pejgamberet të nërëshëmë. E po ato që janë të mëdha dhe kryesore që përmendin janë katër. Tevrati i cili zbriti musaut alayhis salam. Zeburi i cili i dha Davudit alayhis salam. Injili i cili zbriti Isaut alayhis salam dhe Kur'ani i cili i zbriti dhe i dha Muhamedit sallallahu alayhi wasallam. Të gjitha këto katë të libra shikohen ruar. Të gjitha këto katë libra të mëdha të të tja mësimet jetësorë për neve, për cëtë nuk ka sukses, nuk ka lumëturin këtë jetë, të gjitha këtu Allah u Gjellewara i ka zbritur në muajnë e shenë të Ramazanit. Dhe në këtë muaj, gjithashtu, ka zbrit libri, që i dërëgoj të gjitha shpallë të mëhershme, i cili i dërëgoj gjithashtu edhe libët të mëhershme, dhe përmledhi në vetë në ti mësimet e duhura dhe të nevojshme për njerëzit për të gjitha kohra dhe vendet. Të pikrish këndu dhe në muajnë Ramazat. A do këpër të rrimë se ka një kuptim. Këpër një vërsh një mesaj që për vjen muaj që Allahu gjallewala në këtë muaj ka zbritur të gjitha libra të mëdha. Ma djen këtë ka zbritur libra i më i madhë. Korani. A nuk është kënjë një sinjal e rëndësëshëm për neve, për një veqëri të madhe që karakterizohet me të kjë muaj, dhe që kjë fakt, se kjë muaj i veqohet me këtë veqëri, duhet që edhe të knetjet i veqant, me pritjen, me kujdesin, me ndurimet, me konsje e kalojme, me veprat, me gjitha këtotjet i veqant, Jo të Ramazani, po thusë, po një muqe, muaj, të vje Ramazani përthu se përvi një muqë nga muajt e zakanshëm, s'ka dhështë përsaqme që pëndodhë. A kanë filuar të këti të shfaqen shenjat e are se muajt Ramazan. Në familjen të nda, apo vredë dhe që di kushë të ardë, di që ka të ndohë, nuk ka di që ka thjeshtë, apo vredë? Ashtë i veçantë, duhet të vredë në vetën tonë. Një ndryshim, një gzim, një hare, një knacij, një prytje pasachme, përshka këse dikush i pasachem po vje. Dhe ajo që këtë muaj e bënd të pasachem, është se nuk është tjesht, nuk këtë muaj ka sbit të vratët, nuk këtë muaj ka sbit zëbuur e injili, nuk është tjesht se nuk këtë muaj, ka filluar zbritja Kur'anit, në këtë muaj është lejmruar i dërguar i sallallahu aleyhu sallam, se Allahu e ka përzgjith që tjetë pejgamber për të gjithë njerëzit deri në ditë në gjukimit. A shkëtë jishtë? Njerëzit si ku e nëruar, kur kam për shambull një ditë shtetnore, të rëndësishme, sa so ko për para qëvëria, qohet bët gati, e ndojt bugjetë, që tjetë një, një dit festive, njerës dhe këndonë ditë posaqme, madje nuk shkod në puna ditë, pëse, së është fest, nuk punod, për frasë uje, është një datë më rëndësi për vendin ton, është një datë rëndësishme për shtetin ton, dhe gjdo shtetë, gjdo vend, ka këso data, dhe ajo që e bën a ditë të posaqme, që dalën nga ditë tjera është, në gjare që ka ndonë nga datë, në gjarja, shtatë të me të shkurti, asë njerës e kohën për njëve më rëndësi, gjithë më ne kemi kalu njëjtë, por tash për këtë vene ka një dëmëthënët pasachme, se në të është shpalë përvërësia Kosovës. Në da ishtë i kunderurë, ka nuk është punë e thjeshtë, që atë da që ndodhë një zhvillimi madhë, njerës të kaluën me thjeshtësi. E për njëve muslimanëme ka filluar zbritja e Kur'anit në muajin Ramazan. Ës dërgou Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, a është një datë pasaçme për ne? A nuk duhet të përgatitemi paraprakisht për ju me, me, me aspektet materiale, të të përgatitemi me ushqime. Pse kjo pjesë jo jo? Të përgatitemi konform asaj që bën këtë muaj të veçantë. Çka e bën këtë muaj të veçantë? Rivënia e lidhjes mes Allahut dhe krijesave. As dërgimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, zbritja e Kur'anit shënon një rivënie të lidhjeve të shkëputura për kohë të gjatë mes Allahut dhe krijesave për shkak të mëkateve, rebelimeve, devijimeve, çoroditjeve, besotnieve të shumta çë kanë çarkulluar në mes të njerëzve. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam thotë: Inna Allaha nadhara ila ahli al-ardh famaqatuhum jami'an illa baqaya min ahli al-kitab. Allahu Jalleu ve Ala para sa dërguat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është fjala. Shikojnë banorët e tokës dhe ishte ihidrua, i hedhur i urrëu të gjithë përveçse një paketë nga ta që ndishtin mësimit e pegambërët me hershëm. Kështë një situatët tensionuar, situatët rëndë, dhe Allah u gjëllëwale po e rivën edhe njëherë e lidhën me kresa që të pajtojt me ta, të largon nga ta hidrimit dhe urejtjen, që të përzidh nga mesi i tyri të atil që Allah u i dan, është i knaqër me ta, të atil që e bartin flamur në përmjësimit dhe ndryshimit, E gjitha këto përndodhe në muaj në Ramazan. Filet e kësaj lidhjeje, filet e këti raporti që po filan përsri, të rivendoset mes Allah dhe kresave, këto filet janë në këtë muaj të shajnë. A nuk ka kjo një dëmëndët pasash për neve? Andaj, a e që e bënë këtë muaj të veçantë është rivënja e raporte me Zotin the atera e veçantë që duhet të edhni. Na së kje bën veçantë këtë muaj, që të rivendosim raporte të posaçme këtë muaj me Allahja levala. Ti fuqëzojmë ato, ti ndryshojmë për të mirë. Kjo është pritja këti muaj. Muaj? e këtij muaji. Kështu kaluat këtë muaj? Po tim këtë muaj? Po. Ta prezim këtë muaj me gëzim pse? se të është hajmë iftarë më mirë, vizitohemi kena fest, Ramazan, në ki bënë dherë kjo këti muaj e kësu. Këse kjo muaj nuk artë në e përmirësën me njën e ushimeve, absolut e shtë, ka artë në e përmirësën raportin me Zotin, dhe në qofë se ne e përmirësojmë raportin me Allah në Zogjel, ne kemi ndëruar këtë musafirë, e kemi respektuar atë anën që e bënë këtë muaj të pasachim. Shehru Ramadhan, e ledhi unë zile fihi lë Kur'an. Muaj Ramazanit është që në këtë muaj ka zbrit libri i shajnë të Kur'ane. Kjo është të veçan të këti muaj. Dhe duhet këtë veçori të ruajmë të gjallë duke i rëglua raportet më Allahun azogjel, duke i bërë dëveçanta raport më Allahun këtë muaj, si kur që këmë muaj është i veçant me rivënin e raportet më Allahun gjallahu ala, në konë kur fillajt e zbjit Korani, dhe në konë kur u dërgua pejgamberi sër Allahu a.s. Këpën këtë muajt dhe veçant shikon dhe uar, dhe mëndaj që fokusë i ju në duhet tjetë gjithë më në një këthyën në këtë pikë, në këtë veq që e bënë këtë muajtë veçan, e pëse ka veçrit tjetë shumë ta, që e dalojnë dhe veçojnë këtë muajtë nga, nga muajtë e tjerë, për mëndës e kjo është një pikë, tjetë e rëndësishme që të meditojnë më me nësoj. E veçanë e rivënja e lidhjes. Që ka në kuptën kjo? Ti, që farë lidhjet të posaqme kje vendosë, që ta rivëndosështë, ta rifreskash, ta fuqizash, këtë muaj me zonë në gjithësis? Në cilën pikë? A ke vendosë që në qështën e namazit, t'jesh më i përpikt, më i përkushtuar, që namazit i kaluar në muaj në Ramazan, t'jetë më i veçant, nga namazit i bërë në muajt e t'jër? Apo nështë a ke vendosë që raportin më Koranin këtë muajt, t'jetë më i veçant, ma dje shumë, shumë më i veçant, Sa sot e ka qenë e muajt e kaluar, a ke përgatitur plan për kët veçim për to veçori që duan të jenë theksuara për shkak se ky muaj është i veçantë. E di të veqand, e të bëj kët muaj të veçantë, thash janë shumë të sigundur do të klasë për to inshallah nga dal ngadalë. E bën të veçantë posaçëm. Është Se që nga dita e pare këti muaj, që nga dita e pare këti muaj, e deri në fund, dyërt e gjenetit mbeten të hapura. Hmm. Mbyllën dyërt e gjenemit dhe prangosin djajt e rebeluar. Kështu koharën hadith të Muhammedit sallallahu aleyhi u sallam. Adin që ka dhëtët të hapën dyërt e gjenetit, a është kjo dhe që e veçan për nema, po, po kërën dhe gju, po, vëllat di hoxha, gjithë nga ka vëzhe, qi ka që që qëri në dhe qëri të po, po, po. Hoxha të ka ka vëzhe, po, a ka dhe që ka dhe veçan për t'y këtu. Dhe që ka që ti, dhe veçan t'y këtu. Shikohet në ruat. Dhe qëfë se një firme madhe është fështirë të punësoshë atë, ka vendosë që në muajnë kërrik, dyërët e punësimit. Nështë ati ki nevoj shumë për punë. Dhe aty është një feqëri dhe është një një nderi përsa që më të punësosht në atë firmë. Për shumë aspekt. Kër kjo firmë lejmëran se do t'i hapë dyërët për punësim, a është kjo thjesht një lejmë për ty apo ngritesh, po e qysh, e qëfar du t'me bojë, e kur mu lejmëru? A, atë gjallëran, atë nëndryshan, atë jepë fuqi, a është një lajmë i thjeshtë, e paska qelë dyrë ta, po dhe po, i kanë qelë, a, a, a kështët e preta, a po, ka një dëmëdhën të pasashme për ty këlajmë, se firme e caktuar i ka hapë për dyërt, dhe në qoftë se të rëket, në, këtë, në qoftë se drejtoshka këtë dyër, e plëtson dokumentazone e caktuar, dhe pranoshnë këtë firmë, Si kërështë popli, i, i keqelë sytë. Je dojnë se vemet, satë je gjallë. A është këpër i do me thonë se. Allah i shumë. E që kanë që ofsezot i gjithësis i qelë djutë e gjenetit, dhe tjepë mundësi që kësaj radhe shumë më letë të konkurash për qenë nga banurët e gjenetit. Të ndihmonë me shumë vepra që e bëjnë këtë muajtë veçantë, e shumë fishan shpërblimin e veprave, që me pak mund mund fitosh, a ka kënë dëmëthënje për tyja për jo? Ja? Për mua, për atë, a ka dëmëthënje? A po thjeshtë e presëm si, pa, pa, mirë, po, që shëtë lëmë në Ramazanin, po, fjallë, ku janë veprat? Ku është angazhimi? Për balë kësoj informate? Ku është gjallëria? Ambicja, vulletit? Të gjitha këto që duhet të grumbullan veten tonë. Ky lajm i madh, ky lajm i madh. Ky është lajm i ditës. Ky është lajm i vitit për neve. Lajmi i vitit për neve që vjen nga pejgamberi sa sallam se në muajin Ramazan hapen dyert e xhenetit. Që hapje. E ka në do të thoni, e ka në simbolik të vërtetë. Kërti kusht të hapë derën, a dënë me të regu ty e mu, e ka hapë derën. A dënë me të regu me këtë se unë përdu që ti të futësh në këtë derën, visë të une, a përdu me të regu se si i mirë së ardhën, cënë në kuptan ti? Ja, Kërti kusht i hapë dyrët e kuptoj se për aftan, për a mundëzën që të futëm i tash më let, se kur kanë qënë dyrët e mbjullura. Dhe kjo për Këj mesajnë nga Zotë i gjithësis, pa dërgojët tashma këto dit. Pa të rketë në dyre tona një muaj, që dhëtë i hapi dyre e gjenedit. O, muslima ndëruar, a kja pregaditur dokumentacionin e duar për të konkuruar në këtë firmë? Për jo që t'ja pagë muhjore. Për jo që t'lodhë duke përnu. Jo, jo, jo. Të punësosh në gjendet. A ke mëndu në një një për këtë punë? i punësuar për gjennet. Me punu për gjennet. A ke mënu në herë? Ta është kua. Ky muaj hapë këto dyrë. Ky muaj këte mundësën. Dhe ke bëndë veçantë. Nga se nuk kemi lojme nga i dërguar isa o salëm i cilë në lejmëram për të mësheftën që nuk e dimë në nuk kemi lojme në. Se në ndë një muaj të të tërë Popë duhet gjeneti përse këtë muaj. Kë e bën këtë muaj të veçantë? Andaj ajo çe bën këtë muaj të veçantë, duhet kjo vetë, kjo veçantë, nëse ushprit drejt, apo nago das edhe neve, që tashmë timi edhe ne të veçantë në kërkimin e hyrjes në xhenet. Po, gjatë rrugës në kërkim të xhenet angazhime të punë tonë, gjithë mund, dhe pse e dim që ndyrt i ka të mjullura, e kërkojmë, e tashkër të hopën ho ndyrt, ato të kjo angazhime kom tash pak më nryshe, kjo kërkim e kom pak më tjetër, me i veçantë, kjo është a e që e bënë veçantë këtë muaj, ka ja, në du të imit veçantë të tërë, në kërkimin e gjennetit, nga se kemi kërkuar dhe për para, edhe sot e kërkujmë gjennetit, Dhe muziman që e fale, që ka dhe në mad namaz, në me hinë gjennet? Po, po. Po, ta, e, në akushtu e kërkujmë edhe përsi i ka dhjurë të mbjullora. E kur i hapë dhjurët, e tarë që është dhëtë me kërku? Njëjt? Ja, vëllohë. Bëhu i veçantë në muajnë e veçantë. Bëhu i veçantë ose bëhu e veçantë në muajnë që është i veçant, që veqerojë, që, të thot, veqohet me veqori, të ndryshme, të lojlojshme, dhe për shtatju këture veqorive, dhe që fëser Hamazani, është muaj i veçant në hapin e dyre gjenetit, nuk duhet që t'jemi të veçant në këtë muaj në kërkim në dunjas, se së përpudë me këtë veqorihi, së është këtë veçant, andaj, aja që është e veçantë kët muaj let reflekton edhe me veçantë edhe tek ne. Çelënin në atë tentimit veçantë për dallim nga muajt e tjerë, për dallim nga ditë të tjera. Pse kjo është ajo që bën kët muaj të veçantë? Hapja e dyrës xhenitit. Mbyllja e dyrës xhenitit. Mbyllja e dyrës xhenitit. Allah unë këtë mua i për po imbjull dyre të gjëhnemit dhe për po ne e dërgën Ramazarin. Aje duke lezu diqë kanë këtë mesaj, diqë kanë mesë reshtëve, e duke kuptu. Allahu për po dërgën për ositë të qartë, se nuk të kam krijuar me qënë gjëhnem. Të kam krijuar për gjënet, a dhe i për po të hapë i dyre të dhe këtu për po të imbjulli dyre të. Shëzë e këtë muaj që të realizër qëlimin për shkallat ka kriju, e mos t'i kalujmë dyrë të hapura, që t'i shkojmë të dyrë të mbjullura. Kjo është e veçan të aktimoj. Ne hemësan, drejtimin ka duhet të shkojmë. E veçan të aktimoj është se na e regulan agendin e preukupimive dhe angajimive që ndështë ta, e kemi së të pak kaotike, e kemi së të pak të Hallaqut. Si pasoia angazhimeve punëve dinamike në jetën e kësaj vote. Përgjithëria, komunionica më ka më ka, ka dëmtu pak, më ka rregullu pak agjendën e shqetësimeve. Vancë skuam në kët an, kemi skuan kët an, i habit, vetëm mirë me kët mirë mat, dorë, dorë ka ndot. Viramozë do të gjeni të hapën, e, e dyta gjeni me të hapën që në grup të ram musliman ktheu ka këto dy e praktisë këto dy nëse qoftë ke kalu më shumë kohë ka këto dy largo nga këto dy largo nga kjo an largo nga këto kuptime dreton këto kuptime përmirësohu se kjo është e veçantë këtë muaj prandaj kërsa që bën këtë muaj të posaçëm edh te xhothu xhalaahu por ka qenë posaçëm atë njedh Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë posaçëm dhe i veçantë Tek besim tort e devotsum tek dietarte mdhaj e kësaj herë, andaj ta përcjellim kët histori dhe kët traditë të kësaj veçantie që niyetimi veçant të veçantë në muajin e veçorive. Tashumta që Allahu e ka ndëruar me të. Dhe sikur që se ka zgjunduruar, duhet që ajë çeni e bëjmë të veçantë kët muaj, të jetë në përputhje dhe e përshtatshme me aqërt e veçantë kët muaj. As nuk është interesant për shembull Qka është e veçanta e këtë e ditve? Balla e veçanta e këtë e ditve është se studentët hi në pravim. Apo? E ti studentët i është këmë përshim. Veçanta e studentët me këmë përshim. Qësë i është këmë përshim, atë e si e studentët. Se studentët dë veçantën e këtë e ditve kanë pravim e hi. Andë e veçanta e musliman me në këtë muaj, qka është i rivën rapurit më alonjën dhe ora, i p drejtuan kangjenete dhe përmirësojmë busullën e tyre, orientimin. Neçë kanë qenë të çorientuar në mëtanë, dinë kam dreitu. Kjo është e veçantë tek soi. Nëse mbetemi në raport netë me Allahun të çorientuar në angazhime dhe shqetësime, trokasën e dyr të gabuar jo ku duhet. Atëra çfarë na bën der, ajo që është e veçantë tek këtë muaj, që duhet ta kemi parashëz vështirë mes shikues nderuar. Dhe veçoritë të tjera të shumta që janë tek këtë muaj që dhe të vazhdojmë të flasëm edhe për to, insha Allah, para se të vijë këj muaj, që të vedisujem parë të vijë, ka se s'ko kuptim me folë përveqonit e këti muaj kër vijë këj muaj, I, januar dhe të këti muaj, jo, të pregaditemi dhe të angazhohemi, dhe të mbushem e energji, që të punojmë në këdritim, që posa të vijë këj muaj, të ime të gati shumë që të jetësim për para ndaj njojën këtyrë veqërive, shpeset e ka la gjenë le uala, që të na vedison, dirë në atë masë, sa që med vërtit, med vërtit, jo vetëm në mesin e muajve tjere, por edhe në mesin e Ramazaneve të kaluar këtë Ramazan timit veçant, të shkëlqejmë këtë Ramazan, timit posaqem, dalojmë, pse? Kasi kemi kuptuar dhe që me herët Nuk e këshim kuptuar si duhet. Allahu në bëf të veçant kuptim pozitiv, të shkëlqim këtë muaj, në raporte me Allahun, e në raporte me Kuran, e në raporte me Zveti, e në raporte të orientimi të duhur ka duhet të shkëlqim në të gjitha këtë rafshë. Nga se të gjitha këtë rafshë shkëlqim pikrish në këtë muaj. Allahu në uzoft e nëndimov në këtë dretim. Unë me ka që shiku e në nërër, po e dho fundë kësoj pjesë, nga se me dëvërtet u kemi hinë hak shiku e zëndërruar për inkodrime të tyre, përshka këtë vënese që e patëm, por lësë o langëgjë e levuala që të ne e kompenzën me të mira. Andë e bëjmë një shkutë e shkutë dhe rikëthejmë i për sëri, për dërduar më të utje me inkodrime dhe të të fanët e juaja. Andë në ndëshë një zotë, ju është për që ku e në ruar, u rikëthujem për sërin e pjesë në dyjtë e këti emisioni. Në tashme si kur që e kenë të njohër, kohë është për inkondrimin e të revnatë nga nga juaj. Si kur më bënë, me di nga regjia, kemi të revnatë duke pritë, nda Al per... i inkondrojmë. E salamu aleykum. Aleykum, salamu arhatulloh. Dume dhe i zlo për të ravit. Të ravit do përfojnë njëmve tre kate, do të tremve tre kate, Ida 23 me vitër, edhe nuk po muna me ditë cila është ma e sakë kumë qyrë në parë shkime ndrëshëm në internet, komendime ndrëshëm. Dhe është edhe një mendim që dere fund me netë me imamin, Pro e qartë, e qartë, e qartë. Ma e, qart. e një mendim të saktë, Allah shumë heftë. Inshallah, Allah shumë le dhe di, inshallah, binillah, inshallah. Soj, përket të ravive shikojnë në ruar, po e di që sajtë venë Ramazani, dhe maonë këpujtje bëjtë vazhdimisht, dhe si duke të shë bërë një loj hutien mes njerëve se sa reqate për një mej ka të ravija. Duhet të adim se të ravija është namaz vunetar, në na afili, nuk është obligativ. Dhe si t'il, ma njerë nuk duhet shumë me qupluar për këtë qërti, e sa, e pëse, kjo, e pësartë. Duhet të kujdesin për q duhet të kujdirë që më të bëjmë shqetsime në gjemi, që dikosh të del tjerë duk u falë, të bëjmë shurëm, jo, duhet të sigurojmë shqetsi në gjemi. Që është më rëndësi. Njëre e falë dyre qata, e falë katra, e falë gjasht, e falë dhejt, fal që është e ti personale. Por njerëzit nuk duhet me i shqetsu në gjemi. Një kësh i falë tjetë, dhe duke dal, edhe tjetë tjera bëjmë shurëm që ata sënë falë në masë një n Ne duhet të them që aq është rëndësishmërisht të garantojmë siguri, qetësi në xhami dhe puna jote personale është sa duhet kush i fal. Ndërsa, nëse dorëmi u kthy rregullit, sa so është në rregull më fal, atëherë them se falemi, aq sa so folet imamit që falemi pas tij ne jeta. Ngase pega mënis sa so sall në ka porosit, që të mbetemi deri në fund me xogjet. Me imamit që ta fitoj me shpërblimin e të falërit të natën. Ka thonë përgjëmëri sërë Allahu sëllëm, ku sh falët me imamin e ti, deri sotë në baran, i logaritet si të falët të natën. Andaj aj që dën shmërim ka shën madhë, nuk largohet pejgjamis deri sotë imamin përfënon, deri në fund. Me gjitha, me vitër, me kejtë. Par shpërblim, du është të ndjek është imamën dhe rinë fund. Imamën i falë 20 me vitër 3, 23, 23 i falë 23 dhe rinë fund. Dhe këtu nuk këndo një problem këdrejtim që nëriju të falët. Përshkak se të gjithë djetarat apo shumica dërmuse djetarve e kanë lejuar shtimin e numit të reqateve bi atë që e të smetuar se ka falë pejgamberi sallallahu aleyhu sallam. Në veçën ti, kur kjo ka arësyje për pasimin e imamit. Po, Muhammedi sallallahu sallam e të shmetu, nga Aisha radiallana, se aji nuk falë të asë në Ramazan, e asë si ashtë Ramazan më tëpës e një më të rekate. Në qofë se falën rëqatët gjatë, edhe nëzotë kuran gjatë, më e mirë është të falën një mëjtë, ka se kështu është falë pejgamberi sallallam. Por njerëz pasaj duke pasur parasysh dobpsinë e njerëzve, nuk mund të qëndrojnë gjatë në këmbë e kanë shkurtu leximin, dorasë kanë shturë recitatet. Dhe në vend 11 ka më 20. Kjo është çështje që duhet diskutuar diku tjetër, por xhemahat i takojnë që të falat a të fallet imamit. Dhe nuk duhet në kërdetim të bëhet shumë zhurmë, dhe nuk duhet në kërdetim të bëhen shqetësime as për çare as ndarje. Nëse ke vendos me shku në xhami me faltarvi ater mos dil prej xhamis deri sa mos der imamë do më fal vetë të shtëpia falu për aq recate sa ty ta mërmenja se mundesh më u fal më e mira është më fal 19 shtëpi por kur del xhami ku është rregull që të vendos të fal 20 dhe imam i fal 20 ti falu më të deri në fund që ta arrish savapin e të falut të, të natën dhe kjo është më e mira dhe më e preferuara që e kam përmendur djetarët të taënë. Allahu edhe në masë mirë. E kemi një tërmët e të reinkodrojmë? Urna. Salamu alaikum. Aleykum u salamu, rrhumatullah. A kam unë si një përgjëtje? Po, allah, për të dëgjëm, urna. A shë një përgjëtje për që ështëtje në namazët shaman, që pe kure që këna posë obligimë. Shama në namazë, si këna folja, këna njësë mërëbëm, shama në pëjimë mëshësë mërëbërë. Po. Ashtë për qështjën e që aty në namazë, më herëtë. Ashtë, po. ashtë përdo me dita, do të mu kontenën zhu atër, do të mu... Më... Po, shumë pyjtë me vendlem, shumë pyjtë me rendësi. Po, do t'ja përriqin, inshallah. Përmë dhe, Allah është dhë përbëleftë, Allah është përbëleftë, Allah është uh, përbëleftë, ka kaluar dikur dhe sështë fal, nuk e pas obligim namaz në, në atë ko, disa nga djetarët thonë se duhet të gjitha të kompenzohen. Dhe të logarit, sa namaz nuk ka fal, dhe të gjitha tu i kompenzohen kaza. Ndërsa, disa djetarë mendojnë se nuk ka nëvejtë kompenzohen, por shpeshtën namaz në, në file, vullnetare. Falë sëma shumë në file, vullnetare. Dhe së dohet kaluarat, Ato përfundojnë me pëndim. Je pëndu të kalajgjë e le leo ala, ke fillu me falë namaz, të ashtë regullt, nuk e bretis namaz në, në mo, aja që ka kalu, ka kalu, ka marrë fond, ndërsa bëshlëku që është kriuar, si pasujet kaluarës, mirë është plëcuat me namazet në, në file. Të onë me ndoj se mendim më i sakrë është mendimi i dytë. Pse i përmën e këto dy mendime, që mështë shka këto të hutik, i mundë si Sa ato çoftë më bokazo e mbështetin mendimet e tyre në disa dietarë që këtu kan thën. Por un për një tentime jam i bindur nga pasta argumente nga Foktovë që më kanë bind se grupi i dyt i dietarëve do të thotë e ka mendimin më të qëndrueshëm, më të arsyeshëm dhe më të më të pranueshëm. Eshtë kusht të shfal 30 vjet, 40 vjet nuk u fal. Parmendoj për 40 vjet me kompensues son namazh nga Karkieska për kthyer. Ka njerëz që Kur e din që duhet me kompenzuar keçka ka skafal, thotë jo bes, mammi isperi s'brohet. Kush i ka mëson këtë ato? Aneq mund ti të ke shkak që dikush mos m'mos më, më, më, më, më, më fillu më fal. I them ajo që ka kalu ka kalu. Je pendu për atë periud, Allahu të fal. Tash për kse kuen mos praktikis as namaz, mirë po mundohu që ko pas kohë, të falësh namaz nafile sa më tepër. Të Falej namaz nafile sa më tepër. Gase ka një hadith pejgamberit sa sallallahu alajhi wasallam kush përmend se nëse njeriu Nuk i ka disa obligimet namazit në rregull kompenzohet me namazet nafile vullnetare. Onda imbarab 10 foldura çota, hin jami foldura çota, nganjërinjër i për shembull para se marrë flight për, për shembull vitri ka 3 çota ato pifall në 2 tjera pesë më bë, ose 70 më fal, do fal nafile pak më tej për ko pas ko, inshallah këto kompenzojnë të kaluarën. E nuk ka nevojë të kompenzohet namaz për namaz që nuk ka fal, nganjëse inshallah kjo pun merr fund me pendimin tënd që e penduar dhe ke ndihë keqardhë për të kaluarën që nuk je fal. Kjo është përgjigje që mund të japin këtë çështje Allahu dhe mësmirja. Ë kemi telefon çetrin ku kuadrojm. Asalamu alaikum o. Aleikum salam ورحمه الله. Ë kam në pritje rreth 20 qafit. Ornaulla. Tash më thos javë shtava të pas 10 gramë. Tash mora se e ki ras 100 metër për pas 10 gramë kam ari. Tash, a duhet më dogarit do me dhe qëfar karatio është me klasifikimin e tyra, apo jefet në përgjithsi? Do me dhe me qëfar qëmimi jefet? Me të bleres, apo me qitjes? Po e qartë, e qartë. Edhe pyqja e dytë, që o është thonë, do me dhe dohaja kur ta falim gjenazën e zhde kurit, allahu me këfille u arhamu dhejn funqio, që o no? është do me dhe thonë, këtu zaventuja shtëpimi në shtëpimi më të mirë, familjen me nëj familje më të mirë, ve bashkë shordon më më të mirë çka ka kuptimi domethën çka më më më mirë allah të qof vlef amin te lla amin assalamu alaikum salaam salaam alekat se përkat zecatit domethën jipet nga vlera e arit që ti e ke përshëmull jose ornik i nisë 4 karat jep vlerën e arit që po e ke zecatën për ta e jo përshëmull ta kemi një pasuricë caktuar e pastaj ta japim vlerën e një pasurie tjetër Ja punë zëqotin nga pasuria që ekemi, në vlerë të asaj pasurie që jemi duke e pastruar me zëqat. Ne jap 2.5 nga totali i pasurisë, i vlerës që ka ai çmim në llojin e vet që është, jo në llojin që është në të as në llojin që është mbi të. Kjo është e parë dhe e dyta, kam mos patim tek diëtorët se cilin çmim shikohet, por mendoj se më saktë është mendimi i diëtorëve që thon se duhet të mat më çmimin e shitjes, jo me çmimin e blerjes ka se ti ta është me këtë malë e ketë të gvetja jote, nuk ketë të të është me eblej, po ti e ke, që nuk kuptanë se ti nesër mundësh me eshitë, dhe në që se ti jep zëqatë me qpimin ebleris, eshetë, e blerjes, dhe nesër eshetë, sa si e parave të fituar ambet të papasruar, për në duhet e përte ti jep zëqatë, për të zë për të shuja themi se jep dhe qatë me qpimin e shitjes, e jo me qpimin e blerjes, Allahu Gjallola, din mas mire. N në dhe një gru o matë mirë se gru e ti, i këzotat që mi janë nëru grunë në gjenet, ose burin, po matë mirë në të kuptim që, normalisht, buat maj mirë, e, më, e, më të mirë në sjelën e ti, më të mirë në paminë e ti, më të mirë në në raport me zvete e kështë më ratë. Andaj, kështë kuptimi bazë e kipare. Allah me të mundësu që atë gru që kemë pëndunje, me të epë Allah dhe na heratë, jo me nëruë format me kuptimin e bukuris quptim raportin kuptim këtë më radh. Në 6 do ka kuptimin e dytë, nëse njëri në këtë dy njerëzti, s'është rahat, e ka përshëm gruun jo në islam. Ose burri s'ka qenë islam, dhe gruaja ka vdekur, i thim Allahja se do të vini burr më të mirë atje. Ase do të sa burri s'është pej 100 livave. Pra këtu dy kuptime e, mund të permanen në këtë kontekst ndijen me kët hadith të dua sa xhenoz Allahu te masmi. Gemi të lënë të tëri më kuadrojmë. Fëllamu alaikum, Haji. Alaikum, salamu alaikum. Këda është të më të imbërë një pitje. Po? Pitje e parë është se jam të rëvë pe këtë e miqare pa mërët unë. Se nuk po më i më mërët unë, po darë në gjemë më panë, po përqemi, e vë po vëjmë puna veç mu, po përrajnë, e vë po nështonë që ka përndonë. Mm. O një 14 di e më këndalë më po që të rinjë të kënej, gjithë kom për në shtoj që të ndalë. Jumë kam të disa në gjëllar me shkru, ata nuk përdi ku shkru në koran, po se di që të ndalë. E për të e dhjët e lytë është se dhjët për fali vetëm, dyre katën amazë, sa dohet. A do në i fali në file në atëm, edhe me bali uke për vejte, si për sejës, për punësim dhe për gja që më në vejtëm dyre qate kur me i falë? Muqon atën me i falë, dyre qate me file. Po, po e qartë. Êshtë këma rejnë, dhe to nuk banë. E qartë, e qartë. Po, një qartë, tërë tja po për një. Selam aleikum. Selam aleikum. Fakti që po ke pënges në përzjedhin e bashortit, ma dje, po shkonë kajtë mirë në fund, kër po dohet, nërsa të bëhet për herë, po ndohën darja, Mund që mund të kesh shkaqe të shumta që nuk duhet asun të in në numrimin në e ty në OKJ OKJ OKJ por uh, fillimisht të këshillojse gabim është të shkuat tek hoqëllarët ata që quhen hoqëllar që shkruajn Himalia që the kam thënë ato që shkruajn mendoj që nuk nuk duhet më shkuat ata që shkruajn nëse ata mund të dëmtojnë më tej për sa që të bëjnë dobbi por mundesh tek uh, regjia të, të telefonosh më vonë ose në fund të emisionit të japin një numër të hoqës, ose të, të, të disa hoqëlarve, që janë hoqëlar të drejtë, të mirë, të shkulluar, dhe që në këdër tim, me lejnë Allah në mundë me ndihmu shumë. Ndë telefonën është këta ata, i të shë Allah në qofë se ka të bëjmë me një ndë një pengjes ansore, si ndë një, për shambull, seher i bom, ose një pengjes, me lejnë Allah gjela është rosh, dhe mërë vendim në dur për të martuar. Por jo që, e, njëre, të Zori çanën der të armikut. Jo më shkund der çdo kujt me trokit, ta tyre që të bojnë ndom ma tepër se të bojnë dobë. Por trokit në dyert e duhura, merr shkaqjtë e duhura, sebepet e duhura dhe pokalet e kpyte dhut, të dhutë, bën më fal dorëshën afilë gjatnatis kur qëshohesh, para na mos sabot, këto dyre çate, lut Allah sigurisht. Allahu xhellahu ala me largu ket pengesë. Allahu xhellahu ala lute që Allahu më taku me një burrë taret. Dhe me e përfundu këtë proces me kajrë që të martosh me te, atyja pasar sërë. So, lute Alangele Gjelalu. Lute, lute sinqeresht, lute me zamër, me shpirt, lute, lute me sinceritet, me dhe vërshmëri. Lute Alangele Gjelalu. Por jo vëqë në atëm. Por lute dhe ditëm. Duk i falë pes kohë namazë. Shpesa që ti është nga ta që i falim, por në qëse ki, dë, ki mung, mangësin këtë dretin, falë i pes kohë namazë. Dhe përshdo namazë, lute Alangele me kajrë, me kajr Me lejnë Allahu të bare, kota do të bëhet zjidhja, insha Allah, për shtashme për ty së shpejti. Kemi telefon të të rejnë kohadrojmë. Urna. Nuk e di, a jemi në lidhja enda, po e kemi këputur, e kemi humu lidhjën? Hatme, për hatme, jëmë ka foli. Po? A shurët me dhunën për njështë qabë e të Ramazanit. Po. Oncehave devia ti at pohoi na Allah, çum kus jo. Tregon pas zoti ti kimsi. Po inshallah, inshallah tregoj. Yes. Inshallah. Selam aleikum. Natën e mirë, fal. Natën e mirë, kujdeso ri. Edhe për punën e Hatmë kemi fol disa hera. Hatmë te ne është një uhur që paguat dikush që e knën Kur'anin për Pas të vdekurit. Pastaj këto haat me kollë kuptime, dikush i knën 52 jasina, edhe ato haat me kumbo. Dikush i knën për shembull 100 kurëvallohun ato haat me kumbo. Dikush e knan gjithë në kod, dikush kët Kur'anin, lloj-lloj lloj-lloj versione të haatme vekim japin. Nuk ka vetëm një version, nuk ka vetëm një lloj. Njerëzit janë gjetur me pagu haatme pse ju jo, për mi haqune i hedije diknive t'yune, mi gëzuat ata, mi freskuat ata, në veç anëri, në muaj në Ramazan. Kjo është e njërë të knjetit, a veç kjo hatme, a ka dhë diçka që është hatme. Hatme është që ti vetme në zukronin, për vetën tonë, për shpirë tonë, kjo është hatme. Po nuk di, hoqë. Së nuk din, knatë është ka din, lëtë alan gje leuala për ty dhe për diknit të, lëtë të ti vetë alan mos me lutë Allahun për deknin të tënë, e dikur të të tërë me lutë, të i lutë mas mire, që Allah të ja falë gjinatë, Allah të jepë ja se vabë, Allah me shpërmëli, Allah me takun gjinatë, lutë e vetë. Pare që i kjea për hatë me dirimë të tani, që të kanonë të hajgjelatë të tjerë? Ti e tjer? ja përmeni se i kjeve të hajgjelatë, të kanë thonë, mos jepë mo në Ramazan, por, ato pare shu të dikur të të tërë Nuk ka nevojë hat në Ramazan të paguajmë hat më për të vdekur. Nuk ka nevojë. Sas kjo traditë e Islamit nuk është kjo që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po në Ramazan gjoftor, iftar. Iftar çaj durt ose zotë që sesis. Falëmijënohet mu, udhzëm mu familjen ta. Maruimu nga xhia familjen ta. Lut Allahu jelle wala. Thi Allah i mënduar. Shumë leje. Babën tim, nonën tim, çësa kam dik. Faleu mokatet. Ose burrin, ose dikon kur të ka vdekur fale gjenohet, ngritë e në gjennet, bashkona me të aditë në gjukimit. Lutë Allah më për njështu në niftar. Allah në gjëllë olën e ka prëmtu se lutën e në armazan nuk në këthejen. Gjështu pare që i, kem, i ke da për, për, për hatme, jepje fukareve. Kësa në vulli jartë, sa njeri vëllaj ka hek për niftar më hangën që shdojtë. Jepje aty në gëzaj njësht niftar. Edhe thuj, kësa da ka zëtë për shpirt filanit Allahu xhelalu ala edhe tu i shpirtin edhe atij që s'e vapën. Gase kështu na ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ai ka thon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, "Do ka shkon." Edhe ana ka thosë se hatmja nuk shkon, sa i se ka buvë vet kur. A do pse na bënë kur ndoria? Do s'ka interes me bukur ndoria. Po përdisa na ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, "Në bën ndori, na bën ndali." Sa i na ka mësuar kështu. Andaj them se Faktë që ke bërë dhëri më tani, sholazote, qështë problem për atë që ke kalu, ta falë për gabimin që ke bërë, e ka kalu e e fundë, mirë për tash masë e ke kuptu dhe ke bërë diso ojë, e gjëlar, e dhëmë për të më që mësë që hatë më për deku në Ramazan mo, për bë dua për ta, luta Allahum për ta, kur i agjeru shumë, e në syfyrë luta Allahum për ta, e një fëtar lute për ta, luta Allah në që levale Me dhjetëre herë, ma e do bëshë për te se hatëmja. Qekënë në dykush, Allah hë dhe e ka me të të të kureknëna, ku me nëna, qëka bëna, e kërë që në kryu obligimën ti që ka. Kërë kur se lutë, Allah omë për deknë në do nësitë ti që lutë. Ti lutë ma me shpiritë, me zemër, ti lutë e vetë për ta. Lutë Allah omë qëllë e valë. Edhe pare të japë i sadakë, fukareve, për shpiriti. Allah omë qëllë Nuk ta qenë këtë rast mundin, hoqë. Allahu edhe në mësë mire. Kimi të rrëma të të reinkuadrojmë? <coughs> no, ma. Selam a ljekim. A ljekum, selam të Allah. Hoqë? Urnavla, po të ndëgjëm? Une, këmbron një gaben, dhe dhe dhe këmë qitë dorem për një kuran, tash, dhe tashë, dhe jëmë për ndu, qitë të të për ndu, dhe na, dhe me, dhe nja, dhon, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Një ronë dhe të fukarove një pagu apo, të shka. E ke qitë doremi kura një bobe? Apo ke bobe? Oja, e këmë bobe, ka një ben, e këmë të thyrë ben, a po këtanë. E këmë të thyrë ben? Po. po. A që dhështë me bo, për që ata, edhe një kjekër, masë jam shka, të ndukësat, po një kohëj. Dyshka, se në ashtë që, zemr, kohi, dhysh, që dhysh me zemër, apëdhinë kohëj, dyshysh. Që dikështë me të kallëcu. A falësh apo? Po, fone, ta që kominë se për për dohre në në në mazë, a më kohë që e fone në në shpirë të ndjë, a bëdem gjështë. Do, do më në kom pëse të vjenë kaqë pëse këthëri betimin, apo? Gjë më thone, o, është pi harome që kom bëha, po, është dhe shka që, është që në këllot, në ashtë që të ndonë, a dhe shumë kohë, që bimë sejtë dhe në një vetë në shumë të ndjërë në shumë të Po e qartë, Allah, inshëllat ta shtjabin përni. Ja në ljekëllus. Aleikum sëllam. Faktë që je betu në laun e zao gjelli duke vendus durën në Quran dhe jë kethu këtë betim pa dëshumë se ti ke bu gjuna dhe du është mu pendu për këtë gjuna dhe ti je pendu, po të vjen keqë dhe je pendu. Lësë a laun me ta pranu pendimin dhe inëshallën qëfë se pëndu së në qërejtë nuk e bënë mu Allah, ka me të prënu pëndimin. Por kjo vepër nuk mjaftohet veç me pëndim. Por duhet edhe të shpaguhet gabimi. E si shpaguhet pagimi. Në qëfë se një njeri betohet në Allahon a Zogjel dhe pastaj e then betimin, atë regulli fetarët të të kështot, se duhet të liruhet një rabë. Por të ashtë në skemi rabë, kume liruhet rabë? A të rekalujmë të këtë alternative e dytë. Të ushqim apo të veshmbathim ashtët me sakin. 10 fukara. Kështu ka thonë Allah gjerë levela në Kurën. 10 fukara. Ose me i ushqy, ose me i veshmbath. Qështë i ke mundësit? Në qështë i ushqen, logaret për shambull, ka 2 euro për ushqim, për shutje, në njëku 20 euro shpagim për këtë punë. Ja u shjem fukara, ose shkon për shemb në ndënin gjelltura, edhe i thua për shemb çta fukara, ose çta pun tort scratch, po punoj nëse kam punë mirë, apo kurzim me unë kaftial, a tha vetë i paguaj për meje. Çka kuen por at ka 2 orë, ose ka 3 orë, ç'është e këpun. Ose i thua, ç'i nyoni 10 ditë hanë ti. Sëmësi, ose nyoni 10 ditë ose dhat vetë, atëherë më është që 10 shë me koni plusum. Dhe me kët inshallah, e ke shpagu me katën që ke barë. Edhe e pendu e ke shpagu. Fakti që pa ka namaz, edhe veqenë kërë përbjenë sejgjë, dhe kërë përkujtojtë kjo gjuna, e kjo është kajri madhë, njëri me kajtë, para Allah o të manunë, veqenë ti kërë t'i bjenë me në më katë, edhe me një vitë nësë është i legë, e i dëptë, Allah, kjo është e mirë. Inshallah, shpesojtë e ka Allah i madhë, Dhe kam shpresë të madhe se kjo është një shenjë se Allahu ta ka pranuar pendimin dhe ka pas harën këtë punë që ti e ron këtë punë. Se ke vlumo fjalë. Pastaj ju vesh të namaz, por namazi il me lot e me përkushtim, me adhurim ndaj Allahut Azzezel. Kjo është e mirë për ty. Të, të përgëzoj për këtë pendim, dhe lutja e Allahut që më të jap mira dhe më truqë mos ta përsërish më këtë mëkat, por të jesh nga ata që kur të japin fjalën, nuk kanë nevojë më u beto or e majnë, fjallin, fare pa ubetu. Nga se njerëzit me parime, njerëzit burnor, nuk kanë e umë ubetu. Betu në rallë, për situatat shumë të ralla. E për kërëja e fjallin, e qënë fjallin në vend, pa pasë në umë ubetu. Allah u të fartsohë të ju dhe gjithë mëslimani e kodë që janë. E, kemi telefon të, të të rejnë kuadrojmë. Orna. Sërdamadejkëm. On, on jam mëmina. Bështë të më të aboni pita i kam tëtë vjetë, dhe pita sh vjetës, jako nisë më folë dhe me në nuë, dhe oh. të të të suratë vëgë la kriti këmësu, për suratë mëzoja po kamë përbërën me mësu. Ma shëllë. Qishë më mësu atë suratë mëzoja? Ha, ma shëllë. Aani, shëllë atër të këzë, ma shëllë. Aani, ha, salamu alaikum. Aleykum, salamu alaikum. Allahu azza wa jalla trident hair tyë edhe gjithë fëmijët e muslimanëve ë djemtë, vajzat, Allah na rujt pisherrët e piftshieve. prej shumë dukurive negative që janë përhap, Allah na na rujt neve të fëmijët tonë. Mund sof merrin e hyr. Allah ikse telefonata, tash ikse lajmë që na vijnë se fëmijë në këtë mosh të angazhuar me Kur'an, të angazhuar me ajrem në këtë mosh. Valla kjo është një kenari e madhe për neve, por edhe një torp i madhë për të mdajt, të se dhe të ankojnë se valla hojgj, së po mjë mësusurën fatija, thë mija 5 vjeqë mësusurën fatija, të në njëri, apo ka kry nërshla dhe fakultet, së në mësusurën fatija. Marëm shambull këto. Duhet angajhim, duhet mund, të allo që e lëvraj e pagun mund në gjithë kujtë. E ti që po ki qepi mësusurën të mdajja, njërën me gjetë një mësuse, apo o fa fillon dal nga dalmisu. Suuret e madhën e gumson për një herë. Po djodë dimson kaniajat. Ka, ka gjys sa jete, ka dy ajete. Varse s'i shurja e gota. Edha dikush ta lexon më spari, ti e ndëgjon, ti vet e lexon. Disar e përsërit dhe me lehen Allah xhelollem sam për mësh. Pas ash kënia thush edhe një herë. Dhe kjo ngulicit në kokën tënd, atë nuk e harrën më inshallah billah. Andaj metoda më e mirë për të mësuar surat e gota është me mësim meditën dikush e ti lexon, dikush e të ndihjon, dikush e të ndihmon, me lejen e Allahu xhela uala, kështu që i mësoni mësuesin. Nëse vazhdon, Allahu do të më ndihmoj. Dhe Allahu xhela uala nuk ka më humundin tan. Po ka më ta mësoni më mësoj edhe suret e gjata, që ti më mësoni suret e shkurtra. Allahu xhela uala, inshallah mëson që të mësoj Kur'anin dhe të punosh me të. Ti dhe gjithta bija tona dhe djemtona, Allahu xhela uala i rritn me Kur'an dhe above që ata që punojnë me të, gjykojnë me të, jetojnë me të, sa to khep Allah xhellahu are jetë nit në kësaj bote. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum salaatu wa salaam. Un beshta në botë di pyetjen. Po, urmë. Ai fantri, ai beshta në botë, komblezu ne a dhe transmetim ku përgjendër salallahu alejhi salam. Ka qonë tipas pa lejë asociativisht. Po E pëlqishme punoj, që kam bëj mëën ashtë pëlqishme është e, e, e ndaluar me ful, me bomuhandet. Po, dhe një çetë dras me teknikom, le ku të kujtojmë për anëra e Islam, qoftë se mos ti shkon në arkes për umetin tam, jam të shaub di lu për të namaz, dhe pastaj zonë me vitat. Dhe desha më pyet me gjat namazin. Për shembull, na kur e bëjmë namazin, më thonë elbatja edhe ina <muhati edhe sa> taina <wassalam�usetikoreble> a kim drejme zonë të tëra të tjera edhe cilat kim drejme tan chimë zjat namazin po e qartë namaz namaz e selam e selam hadithi pejgambert e som arsadithi buhari se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urrejt gjumin para yatjes dhe ka urrejt bisedën pas yatjes arsadithi sakt që do të thon buhariu sunniti do këto dikon një kuptim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urrejt çnit flam para yatjes Pashkaksë mund të me ikjaçisë. Atë duhet të marrë një që mos përvepë më përjacis. Por një çovsë për shembull njëri është shumë i lodhur. Të kanë ai pak më pushu. Dhe kanë të afërm familje që janë çut, që e çojnë për asi, atë në këtë rast nuk prish punë vetë mashtamos takshave përjacis. Dhe gjithashtu pas iaçisë nuk është mirë mend natë mirë. Për sheh kor syje. Për shembull, kanë nevojë me lexhu diçka, kanë nevojë me kry ndonjë punë që sunelem për nesër. Kor syje mendaj atërë nuk përishpunë mënetë mësë atësirën. Por parë syje, thjeshtë për naj, për të humë ko, nuk është e pëlqyrë mënetë mësë atësirën. Por shfarë syje, nga se edhe rezikohet namazë i sabahut, apo, por edhe namazë i natës, që është e pëlqyrë për besimtori me falë namazë natë. Ndë e besimtori, ose e falë namazën e natës me njerë pasë atësis, e bjen me flajtë, ose bjen flanë e qohet pas pjesën e 39 dhe fal namazën e natës. Një, e gjithë ata rrezikojnë nëse një njeriu rën kod thjesht pa dobi pas namazit yasees. Por nuk është haram e ndaluar mënejt, por nuk është e pëlqyer. Nuk është e pëlqyer pejgamberi me kauret bisedën ndan pas namazit yasees. Nuk e s'përqat misfokut, po kjo hadith është i sakt ku pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam do të, të, të Në këta ditë në jap shenjat qarta se është e preferuar dhe është sunet që të përdurim misfakun para namazit dhe pas abdesit, dhe para abdesit. Gjitha këtu janë të rësmedimet e sakta që ka nërga pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem. Ndaj, misfaku, nën a i druni që pastruen dhe mëtë me te, është tradit e pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem që e ka përdur vërdimishtë Muhammedis sallallem. Maji është ashtu që unga Aisha rdia anha se ka pastruar afër 7 ditë. Edhe para se merrë flight i ka pastruar dhëmbët, edhe kur ushqen natën, edhe mëngjet kur zgju, vazhdimisht i ka pastruar dhëmbët me miswak pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj këvlindet për moshkë për famë, është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të pastruan dhëmbët me miswak para namazit. Sepërkat surave po lejohet më kënu sura që i din. Për shembull, nuk din surrat gjata që ta zëtet namazin. Bonë me lezuh një sure të disare, e kamsu kuptimin e surës Kul hola Ahad. Apo, edhe do të më zgjo namazën, e këndon surën Kul hola Ahad 5 herë, 6 herë, 3 herë sipas menë rrecat. Dhe mediton çka ka thënë Allahu në këtë sure, duke përqytur me ato mësime, duke medituar mbi mësimeve, duke e ndinë namazën sa më afër, lejohet një sure me lezuh disare. Apo dhe lejohet që brenda ni recat të më lezuh diso sure. Për shembull, nuk din surën Gata must fatihas alazon uh, sura inna ataenakal kauthar inaza sura kul huwa la ahad qul a'udhu birab al falq qul a'udhu birab al nas jet you can none natural speech but هذا كاش ريغول غاس جيت تا كتو فورما يان ترسمتو غا بيغامبيي صلى الله عليه وسلم يان ترسمتو غا بيغامبيي Sallallahu alaihi wasallam, në nuk prish punë, madje është preferuar që një kur's fale vetë. Jo më fal me xhamate më ose gat xhamate të tepër. Jo është më në një xhamatë. Por kur falet vetë, e zgjat sa don, nëse nuk ka sure të gjata që i din, atëre surrat e shkurtra i përsërit ditë sa hera apo i thot gjitha surrat e shkurta që i din për mëjet namazën, gjitha këtu janë rregull, nuk prish, nuk prish punë. Enkuadrim, a lë telefonat të rradës? O selam aleikum. Aleikum salaatu wallahu. Ja vini mëse mangate dhe sa vetë puna bajramit çka puna bajramit do po shkojnë në deti do po rinë apo injënat apo injëra bajramit po shkojnë në deti po që bëlem bimfelin dytë përshkojnë pes, përshkojnë përshkojnë po shkon gjysa pesë për shkak të shkojnë në deti po shëpë pusimeve po gjinë çka po bëna tre gjufëmen ta xhepët e bajramit që shoft në, në pritje masmiti po po po është qartë po është qar, po Asalamu alaikum. Aleikum salaam a char. Edhe pse çështja e Bayramit është pak herët, por shkaqse njëri në të prit Ramazanin, po sprish punën për Bayram me vol, se inshallah Zoti na muzen Bayram në pritni inshallah me haremet mira. Uh, nuk prish punën për Bayram, jeni me shku diku të pushim. Por me kom pushimi, do të thonë në vend harit, në vend mir. Jo një më xhinu në fund i Ramazan tani më shku me prish për Bayram, ndeti më shkuatje ku ka la kurici, ku ka harame, ku ka mosvetë kështu më rad. Po më sku vënë të mirë vendtare në pushim, nuk prish punë. Qase bëra mund më vështum dy mënyra. Edhe më prit di shtëpi me mysafër me të ofertë që më radh, po bërat më dal dikon. Me dal dikon, me të ofertë me familjen me festu bashkarisht në pushim të caktuar, nuk prish punë. Nuk është kë ndalunë, nuk është kë diçka keqe që duhet më kuptu se çka ka bot, ç'ysh njerëz për shkojnë për bëra në pushim, s'prish punë. Nuk prish punë, bëram më sfist. Nuk është mirë me festu vet njerë, vet me, me dal dikon. Përpara mësh festë kolektive të më ngozu bashkëarësht. Bashkëarës më ngozu. Ande më mirësh më nai aty ku ka njerëz. Ku njerëz e presin me urë bajramin bashkëarësht. Por shumë ditën e parë Bajrami të bajramit rënë te shtëpia i pritmësa aferë, s'ka diku mësaferia bon para. Ditën e dytë, tretë, tel diku punojmë me familjen, vetëm ta feston bashkëarësht, nëse ky s'ka diçka të keqë në këtë në këtë drejtim. Me rëndësi që mësh më shku diku ku është haram. Allahu xhallauredin më smire dhe sikur ndruar me kaç në ardhmë edhe në fund të emisionit ton për çdo për çdo telefonat që nuk patëm r ose të inkadrojmë, kërkojmë hallal dhe falje. Shpresojmë që të inkadroheni në emisionin e ardhshëm, inshallah, jo në ardhme me len Allah të mëndhur. Do t'u përsonte me kaç po japu në fund, ne s'ollan e mëndhur që të na jap të mira, na jap sukses, na jap shandat dhe hajë, në katbotën botën tjetër. Dërn takimin dashur, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. आ oh, oh, oh, oh.